Дорога друга. Віктор лютував. Якби не умовності, прийняті в якби не всі оті необхідні, вигадані людьми, навколо, пробачите, перепрошую, даруйте, він показав би їм усім, хто такий Віктор безродний. Він навчив би їх родину любить. Він би вишукав всіх струнку. Блін, та що ж? Воно таку його мать за життя. Що воно за щастя у нього? Тільки якийсь просвіток. Тільки краєчок грошей або шматочок удачі майне здалеку, як одразу купа завад, то цей чортів журба підгріб усе під себе і не дає вільно дихнути, то гацький німець преця за якимось хроном до вальки, наче його сюди запрошували. Журба, журба це і такий простий вуйко, такий добрий на вигляд, такий приємний у спілкуванні та лагідний до всіх, просто душа людина. А завод тримає, як анаконда, не підступишся, не лизнеш, не вкусиш. На ньому все зав'язане вузлом. Без його згоди і підпису спирт можна тільки нюхати. А відлити хоч краплиночку – зась. Минають місяці, а він – друга людина на заводі. Заступник ходить довкола директорського столу, подає папери, як скажете Маркіяне Антоновичу? Як вам завгодно, Маркіяне Антоновичу? Чекаю ваших розпоряджень, Маркіяне Антоновичу. І чекаю слушної миті, щоб з того столу впала, бодай, крихта. А він акуратний, журба. Він навіть крихти змітає у власну долоню. Нічого, ще настане день, коли вони опиняться на рівних. От тоді й поговоримо. От тоді й побачимо, чи є зверху. Валентина. Валя. Жінка, яку послано йому з неба. Ось його ключик до щастя. Щастя, щастя, чому люди стільки говорять про це? Що воно значить бути щасливим? Колись у дитинстві йому зовсім небагато треба було, щоб відчути себе на вершині гори з назвою «щастя». Вперше він відчув себе щасливим, коли у восьмому класі мама купила йому куртку. Майже всі хлопці ходили тоді в однакових сірих пальтах, які завезли у нівромах. Куртка з особливого шелесткого матеріалу в Болоньї була тільки в Юрки Мазаєва, синочка директорші Райторгу. Як він хотів у ній, принц та й годі, форсу, шику, шелесту, немір'яно. Вважав себе найгарнішим у класі, і дівчата дивилися тільки на нього, особливо Олька Торопова, Олька взагалі-то була класним дівчинськом. Своя, не ябеда, не плакса. Навіть й відчителів корила з ними разом. Але дивилася тільки на Юрку. І тоді Віктор попросив маму. Він рідко її про щось просив, але цього разу. І мама купила. Мама пішла до когось із знайомих, домовилася, переплатила і дістала для нього куртку. Таку самісіньку, як у Мазаєва. Його мама. Його мама... Це була пісня і біль усього Вікторового життя. Таких красивих жінок він не бачив ніколи. Його мама – його найвродливіша на світі мама. Найвродливіша на світі мама овдовіла, коли син був ще зовсім малим. Він не пам'ятав батька. Зовсім. З маминих розповідей пробував собі уявити його. Високого, сильного. Пробував згадати його руки. В книжках, у фільмах – Діти завжди згадують батькові руки. Згадують, як батько пригортав до серця зовсім маленьким. Віктор намагався пригадати і не міг. Його тіло не пам'ятало батькових рук. Він, мабуть, був надто маленьким, коли батько загинув. Єдине, що пригадалося, був запах. Колись вони з матір'ю їхали до бабусі електричкою, і якийсь чоловік вийшов покорити тамбур. Потім сів поруч з матір'ю. І Вікторові вкололо... Замісеньку душу, запах, знайомий запах. Мамо, я, здається, пригадую, так пахло від тата, закричав він тоді на весь вагон. І мама заплакала. Його красива, його горда мама заплакала. Твій тато, завжди курив сигарети друг, пригорнула голівку сина. Чужий незнайомий чоловік також чомусь шморгнув носом і подав малому коробку цигарок із собачою мордою на етикетці «Друг». Прочитав першокласник Вітя. Цю коробку він беріг довго, як пам'ять про свій єдиний спогад дитинства. Сигарети потім чомусь перестали випускати, і пам'яттю залишились фотографії та батьків Орден. Орден отриманий у мирний час посмертно. Батько загинув на випробуваннях нового літака. «Твій тато був героєм», – завжди повторювала мама, – «він був справжнім мужчиною».